aprofunsi cade cornalia eu teño na miña casa un um cuarto só para mim nel gardo sueños en taza É fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón. Un mecano imá. Baixamos a música para recibir a Maricé e darlle os nosos parabéns por algo moi importante que acaba de suceder ante. Sí. Precisamente. Primeiro saludámonla. Boa tarde, Maricé Boa tarde. Moi boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos. E moitísimos parabéns por esa sí. in recente inauguración fantástica, que ademais no es unha, unha participación de moitísima xente importante bueno, a, parte, a máis importante eres ti, que é o esa que... É verdad, <ríe> que vale. bueno, é o que levo o traballo Realmente a máis importante é Leticia Porque senón a miña filha, non fora ela, eu non me metía neste berenjenal. Bueno, bueno, Leticia Mon Pérez, segun teño sí, entendido, sí, non? Exactamente. Eh, es... Bueno, ela, ela é unha promotora que axuda na familia. Exactamente. Pero que que en coordina todo chama se parece. Bueno, non traballo, pero mandar mando moito. Ah, vale. Sí. Bueno, o, o, saber va. ma... o saber mandar non, non ten calquera, eh? Exactamente. bueno. Sí, eu de noite penso e de día ponho en práctico o que penso de noite Hello. Nora boa, Marifén, Nora boa, moitos parabéns Está satisfeita, verdad? Moito, de verdad, eu... Todo o que sea que esta zona non morra de alguna maneira Eu, para mí, é... Eso da España vaciada ten que acabarse Sí, de nada Borno un xo desvaciada Seguro que xa tes unha, unha morea de, de reservas, non? Sí, a verdade é que está funcionando moi ben. Tanto o restaurante Casa do Chao, Hombre. como ahora as cabañas, a verdade é que sí, está... funciona moi ben. Bueno, eh, eh, dicía eu comín aí unha vez, Xa ah. vez que fumas que subí en el I sí. De maravilla Come, xa, xa tes aquí un, un grande defensor Pero aparte do de, de, de, de defensor Eu quería dar a este traballo tan importante Xestionando eh, esa, esas casas Porque eso é unha ampliación do, do que xa tiñades Para que nosa outros tiñamos o restaurante, leva dos anos e medio funcionando o restaurante. Bueno, pero o fai tres anos que funciona. Mm. E, bueno, pareciéndonos que era moi importante o aloxamento, mm. porque, claro, hai días a xente vean cenar, pero despois, claro, marchar hasta antes da noite, mm -hmm. da... non deixamos de estar nunha zona de montaña, mm. e tal, bueno, se de me quedarse, se podes esa opción, que se podan quedar, e que podan... Sí, bueno, sí levar un pouco, o ver un pouco a vida cotidiana dos aldeas. Aí, como decir, no progreso, me que lin que aí non hai non hai montaña que lle faga sombra. No. No. estamos nunha serra. Claro, está a ter no cumio e entonces é, é. E, e ese cumio está tan limpo, tan limpo que non hai no. non hai eh, electricidade polo, polo redor, é dicir claro. pouca luminosidade eléctrica sí, e sí. es pode contemplar o ceo de maravilla. Sí, por eso expoñemos as cabañas a cada unha o nombre dunha constelación. Xa ves. As constelacións tamén na entrada, para que podan despois buscar cada unha a cabaña no ceo. Ah, mira. E <risas> esas cabañas con capacidade de algunha delas hasta a 4 persoas, non? Sí, porque, bueno, un cama e un sofá cama de un 50 que se poden sí, sí, sí, sí. convertir en cama. E sí, sí. Con, con cociña e todo. Llevan cociña, baño, jacuzzi, porches, Caray. un jardín, cada una particular que no lo comparten con nadie, la verdad que está muy muy como yo quería como va ali e teis ali a toca ciña no meu propio jardín es... non compartes nada con un aire están totalmente cerradas individualmente eso está ben, pero para poder uh -huh. de pero o importante é, como, como mínimo fatan un xantar no, no, no restaurante ¿no? Bueno, un xantar, unha cena, un ah, bom desayuno bueno, sí, sí, sí. eso ya non cabe duda individualidade a que queiran pero, pero hay que probar o <risas> restaurante que despois no... andas Andas mira, andas uns 2 metros. E <risa> acercas estas vacas, e ven uns xatiños sí, estes. Ah, sí que tamente nin bortas de chao. Tamén... Eso podes pode verlo deitado de, na de cama, é un goido de cristal. Non hai problema, ves amanecer, veis atardecer desde a cama, veis los xatiños, eh, todo o que sí, queiras. Sí. sí. <risos> no, e ademais, ya ademais outra cousa, o que se disfruta, o que se disfruta na, na no restaurante, moitos das cousas que podemos degustar son veñenda horta do Chao. Sí. Ah, si, sí, si, sí, sí, claro. Eh... Hombre, producto de cercanía, cuanto máis el mellor. Aí claro. xente que está no restaurante mentres esperan a comida, que van á huerta e traen un tomate pre que yo labra a mitad que queren probar ese tomate. O sea... O, sal. o unha salada, non? <risa> ah, salada. Sí, sí, sí. Sí, o, sí, sí, sí. Y orzanoria. Montámoslo desa de manera, que foro a cousa super... Um... Familiar, en xebre, todo non, en xebre exactamente, que non hai que levantar mesas nin volver a montalas nah. e quito reservas para unha como se estás hasta as 4 da tarde Tive participación de muitísima xente que vos sí. acompañou, veciños sí. e ademais pero, pero nomes de grandes personalidades como o, o Oliver Laches eh, que estivo por aí sí. e eh, a ah, bueno, sí. Mari Carmen do, do, do sí, segundo sí, non? Sí. Sí, Mari Carmen Sí, sí, hombre Mari Carmen e Alberto ya son como da casa Esos son os eh, eh, veciños sí, ah, Vasile, Julio Toda esta xente Eu dos veciños O único que podo falar é ben no, o, que él, non, o que non me ajudaba De unha maneira Auxudabame de outra E eles moi ben de ti tamén O sea bueno, que é ah, que se okay, okay, sí. Ten uns veciños maravillosos Se si non foran vos veciños Non conseguía facer Hasta que fixeron De quitar os Marcos da Leira Que aquí en Galicia É difícil oh, quitar los marcos das leidras. Ui, Bueno, ento, outra outra cousa que temos que poñer en valor é que en realidad hai que hai que lle yo a a xente que nos escoita que o xerente da Carqueixa estivei cando ti tamén. Claro. Ti tamén ese... estivo aquí tamén. Si, sí, si, sí, sí. sí. Bueno, nós somos socios da Carqueixa, claro. Por iso claro, eh? por iso digo que sí, sí. o xerente eh, sí, sí. presumindo, a unión, mira, a unión fai a forza. Agavándose sí, de dun traballo que estades a facer como co, como porque sí. a Carqueixa eh, unha cooperativa claro. que, que... pero bueno, é o que te digo a unión fai a fuerza e aquí o que pensa que perde, gana sempre e hai unión eso, sí. eso é en todos os campos, realmente exactamente a mí o que me fez un día gracias foi que salí en eh. dar unha volta e fume cá máis praló É mirou en un prado que había que había bastante ganado edijo que era un raposo o un can Era un raposo. <ríe> madre mía, Como claro. Porque cousas, as cousas aparecen, pero ese non, non chegan chega a andar galiñas. No, no, no, no, no, no Temos no, as no. temo pechadas, temos que respetalos porque os deste pueblo taman claro. de las raposas. Por eso o nombre do resta o restaurante Ten os logos sí. da raposa. Claro. <ríe> <Claro. ríe> a miña filla quando baixaban allá ah, mira, ten aí a raposiña. Que tanto tal e ao final fixe un tatuaxe dunha raposa nunha perna, pero que xa deixarán. Para que Alejandro de de Aleti Aleti ti ten un anda, Marife, é un placer jon a onrorarte aquí con nosotros. Escoito cousa, eu queriache com... recomendar o Bolo Mel suserirche, así como a Mari Carmen ten un prato que, que, que ofrece en no, no, na, na sí. página un prato que, que, que, que ser, bueno, poden mercar de de, oh, si. de, de Ti, well, ti tamén podría expoñer como, como publicidade, un platiño que elixiras ti ou está tamén como importante. Bueno, Para que aquí xa temos uns carnes que xa... unpolo do fa de competencia os meus veciños. No, no, no <risa> non, non como competencia, sí, sino temos que vivir todos. No, sí. non como competencia, non, sino como aportación aí á propia. Exactamente. Eu eh, quizas fago eu os feij oes, por exemplo, rosca de nozes, os callos e esas cousas aí onde pro tesino. Por eso, por, por, por iso, poñela na páxina a rosca de noces, por exemplo, para eh. como participación igual que tenga Carmen de 06 segundos. Que me di que anda min con esa carne que eu fui a en Lugo. Cara, es que Fantástico, fantástico. Vaya. C bueno, eh, pues, algunha cousa eh... máis que lle queiras dicir aos os nosos coitantes e eh, eh, eh, amigos, que por certo mañán repítese o programa en Radio Roncudo en Radio FNE. Ah, oh, moi ben, pois pues xa buscarain. Sí. Eh, pois pues a partir das 10 mañá eh, Radio Roncudo. Eh, eu, bueno, xa sabes, a min, a min claro que me coñeces. Non oh, claro, claro. <ríe> sí. Como non? Oh, sí. <ríe> claro, pois pues... claro. pues mira, eu sei que teño unha cousa importante que decir a todos. Veña. Adiante. La unión hasta la fuerza. Muy sí, bien, señora. muy bien. Claro Eso sí. es básico, que nos ayudemos unos a otros. Eh, todos podemos vivir É mm. todos podemos axudar mm. e a esas cousas enxen a alma, non te faltanche nos bolsillos, no. o máis importante anxen a alma. Eh, Home, claro, claro que si, sí, a mal. convivencia esa tan grande sí, que tendes na, sí, sí. que tendes, eu, eu de verdade sí. que bueno, presumín e gabeime de que esa, sí. esa cooperativa da Carqueixa Home. é sí. unha maravilla de. Unha maravilla, unha é yo... sí, sí, sí, sí. un exemplo para todo sí. o mundo, eh. claro. mundo, Para sí, todo o sí, mundo, para sí, sí, sí, todo mundo, hai que facer as cousas. nova, Joa que... É bem. como uma casa. Tudo é. realmente como uma casa. Sim. Podem ser muitíssima gente, se é unida a casa vai adiante. Sim. Se não hanoiva, cada um queira para o seu lado, ya lá. diziam os outros, a casa toma bolo caralho. Sim, sim, vale. sim. É <risos> pois... Ai hai que manter ese medio rural eh, como seixa, vos sí, sí. eh, vosotros eh, levades adiante... Eu intento, de verdad, eh, de... intento con todas as minhas fuertes que non morra, que non se acabe todo porque é unha pena, auténtica pena. Vale. É pues... una... todo maravilla. Tedes unha cosa moi boa. Sí. Que tedes moi boa carretera. Bueno, eso tamén, tamén, tamén. Bueno, xa era hora tamén, non? Sí, xa, bueno. xa era hora xa era hora xa era hora uh, es que bueno, temos a autovía aquí a media hora tampouco sí, eh, pero a carretera, eh, a carretera eh... cando cheques a ir, dá gosto xa, claro, é unha carretera, acabas dos carriles pintada e hai moitas cousas que favorecen todo, en Villaverde estás en Kilómetros da Navia, si estás mm na cabaña queres baixar tomar unha cerveza nadie tamén podes eh. entonces, non, fa, non fai falta que non restaban que non, non restaban <risas> <Escoite. risas> Marife moitísimas grazas eu quero mandarlle un, un grande eh, a, non sei non sei unha grande aperta a John Bico, un bicazo moi grande tamén a esa Liticia, Mon veces que traballa moito sí, para que sí, todo iso que claro. siga traballando nesa páxina que é si no, fantástica. Si non pora ela non faría eu, eh? Non me poñería isto, porque realmente ela é a que leva todo. Eu empuxei un pouquiño, sabe? Bueno, unha grande Pero... Muy, Pero productiva. realmente é a que se encarga de todo, ya que eleva o restaurante muy bueno, bien, Ten unha xente moi boa tamén con ela que merece a pena un sí, equipazo, Formades un equipazo, non? Si, si, si É, sí. é unha maravilla, máis que un trabalho é unha juerga estar con eles, a verdad Pois, pues, <ríe> nosos parabéns para todos vosotros en especial Montan para ti y, y, A vosotros yo, por darnos voto de eh, nada, a animar a todo o mundo que invitan no a rural que e que vayan dígameo, a visitarvos, de que vayan a visitarvos. Que, bueno, que vayan a visitarnos, pero mira, dicían meu avó, que tiña un dito el, dicio si o labrador nunca é rico, pero nunca é pobre. Si ten terra e a traballa, de fame non morre. No, moi ben, moi Era un dito que, que tiña e eh, co levaba vamos a raxa tablas, sabes? Sí, sí. Eh? Ser, que, que ten moita realidade, la lógica, sí, claro, sí, claro, sí, o sí. labrador nunca é rico, pero nunca é pobre. <música> enterreo a traballo, de, de, de enterreo e traballo de fame non morre. E aí aí, lle vou a verda. De enterreo e traballo, exactamente. Si, si, porque eso, se non traballa sí. o terreo non ye si nada. Claro, no? claro, claro. <risos> Hai que traballar, claro que si. Sí. E é demostrar delo vos con todo o pues, que estades a facer. De verdad eh eh moitísimas grazas pola túa participación de hoxe e eh, unha apertaza moi grande a ti e a todo o equipo. Gracias a vos por darnos vos aquí. Venga, hasta pues, un momento que moi fonda. Até logo, Maricé, até logo.